Første af den her podcast, den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på holds Bødekasse med MobilePay Box. Så fik vi afsluttet alle 8. Det er onsdag den 30. juni i dag. Og i dagens udsendelse af EM-bold skal vi analysere England mod Tyskland i første halvleg, Og i anden halvleg dykker vi ned i Sverige mod Ukraine. Mit navn, det er Sandus Basuevich. Og overfor mig, der sidder du igen, Mike Jensen. Velkommen ja, tak. til. Tak. Der har været lidt brok over de her rejseafstande, hvor især rejserne til Baku er noget, spillerne lige mod nu spillerne når de rejser, så rejser de jo ikke også som, som også almindelige mennesker med, de skal stå i kø og hvordan foregår sådan noget, og er det overhovedet et problem for spillerne? Nej, øh, ja, det foregår selvfølgelig på en helt anden måde. Altså du, det er lidt mere strømlignet. Altså du kommer ind, og nogle gange bliver du køret helt over til flyet. Du skal selvfølgelig altid lige have tjek-- tjek--, så er det op i flyet, og så er det afsted, og så er det ud, og direkte ud i bussen og på hotel. Altså så, det, så det går lidt bedre end et normalt rutefly, men men, men, men stadig så tager det noget tid. Det tager noget tid inden, og det tager noget tid efter bus og pakke og ud ja, Altså, nu skal jeg ikke få det til at lyde <laughs> alt for... Øh, Nej, men for vi, man har været sit udgangspunkt. jo ja, så, så snak ud fra en fodboldspiller, hvordan den der. Ja, men så tror jeg, det er, det, er, det er irriterende hele tiden, at du ved den der, at, ah, du ved, og så har vi der den der lange rejsedag og så skal vi ud, og vi skal rykke, og et nyt værelse, og et nyt sted, vi skal hen, og noget... Nu har det så deres egen kok, men det kunne være noget andet mad, en anden tidszone, og... Ah, det, det kan godt blive. Det skal helst ikke blive et irritationsmoment, men det er sådan en ting, som man lige, man lige forbereder sig og vi på. Oh ja, nu skal vi ikke lade det der påvirker os for meget, for det kan godt være sådan noget. Der... Og Schweiz har jo rejst til Baku, så har de rejst til, til Rom, og så tilbage til Baku igen. Ja. Det der med at, at gøre det sådan flere gange i løbet, og især Baku, som ligger. Altså jeg tror, hvis man kører fra Danmark til, til Baku, så tager det to dage. Altså, der er 4.000 km. Så bare det der med at rejse frem og tilbage, er det, er det en ulempe i forhold til andre hold. England som har været på Wimbledon i tre kampe nu her? Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Det vil jeg klart sige. Altså, det, det må være lidt småt i at tjene, faktisk. Okay. Fire kampe er det faktisk, at, at England har været, at de skal til Rom næste gang. Velkommen til. Den anden, det er dig, Andreas Granskov, tidligere professionel fodboldspiller i Nordjylland. Og så har du været forbi en lang, andre, lang række andre klubber. Du er i Tornby nu her. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Alle holdene fra den her dødens pulje, de er ude gruppe F. Det er jo sådan lidt bemærkelsesværdigt i forhold til, at øh, ja, vi, havde nære, vi havde jo vores to favoritter i Frankrig. Bækman havde Tyskland, der er mange andre, der havde øh, dem til at gå hele vejen også. Kan noget af årsagen have været, at, øh, at de her gruppekampe simpelthen har været for hårde? Jeg vil sige, det er jo øh, nok format nu. Æm, så på en måde har okay. det jo også kunne forberede dem til de kampe. Æ, og alle tre hold gik videre videre, Portugal som bedste træer. Jeg synes ikke, at det kan være en undskyldning. Jeg synes, at Portugal så stærke ud mod Belgien ind til, til målet, øh, og havde faktisk også forventet, at de kunne slå dem ud, selvom at, at der er mange, der også tror, at Belgien går hele vejen. Alligevel er det Ungarn, der faktisk ud af de fire hold nærmest, har overrasket mest. Ja, det kan man sige, men det er også forventningerne. Der er jo ingen, der har overhovedet forventninger til, til Ungarn. Så på den måde, men jeg synes, Tyskland kunne man se i, i momenter i de tre kampe, at okay, de er rigtig stærke. Frankrig, rigtig stærke. Og igen, øh, Portugal, synes jeg faktisk, var det hold, der rigtig ikke fik forløste, Men jeg synes, de startede rigtig stærkt mod Belgien. Og, og faktisk sad jeg med følelsen af, at det er dem, der, der tager den. Øh, så, så det er bare rigtig, rigtig gode hold, og man kan se, at, at nu de er de ude, men det er jo bare sådan, det er. Øh, Ja, det er jo sådan en fodbold- og knockout fase er. ja. Lige præcis. Og, og, og det, ja, som, du havde jo faktisk Portugal, Mike, som i dine dark horse, det må du være ret vild med til at starte med, men uh, de, de så også ud og vi har alle nu ude i hvert fald. Men velkommen til jer begge to, ja, tak. og lad os hoppe ud i, i første halv og analyse af kampen. Inden vi starter på analyse af den første kamp, så har vi det her introspørgsmål, som er dagens detalje fra tirsdagen, der er gået. Mike, hvad har du som dagens detalje? Jamen, der var mange øh, fine detaljer, sjove detaljer, skæve detaljer. Jeg vælger alligevel at gå med den takling, som vi ser i, øh, i, i svær kampen i forlængede spilletid Og mere fordi, at det var så... At, at øh, det ser ekstremt hårdt ud og ser ekstremt grimt ud øh, og vi håber selvfølgelig til at, at han er i orden men det er sådan man kan godt sætte sig ind i det der med synes jeg at du, du er så på og det er en, en EM-kamp hvor du går egentlig bare ind i en takling for, for at gøre alt og det er bare altså virkelig uheldigt at den lander ned sådan der og det det kommer jo til at koste svært. måske ikke, at, det, at de ryger ud til sidst ikke? Øh. men der er jo et kort der er helt sikkert rødt okay, kort, øh, men samtidig er det, er det, ligner det i hvert fald, sådan som jeg ser det ikke i nærheden af, at det er det, han gerne vil, og det er med vilje, så det er jo, det er jo også fodbold. Altså, øh, at det, det kan være sådan nogle små marginaler, du kommer egentlig godt ind i en takling men kommer så til at, at føre foden yder, og vil gerne, ja, som jeg sagde, jeg overhovedet ikke tænker over, tror jeg, og øh, det, det jeg er noget med at blive et stort problem for ham. Den bliver jeg også lige nødt til at få en kommentar fra dig, fordi han til sætter jo fuldstændig hensyn til, til besætningen som... som altså Nærmest ikke kan gå fra banen, og som du selv siger, Mike, ja, lad os håbe, at han har det godt i dag. Men øh, selvom hensigten ikke er ond, så er resultatet ret ondt og groft. Så der er vel klar rødgård. Øh, jeg synes ikke, der er nogen tvivl. Og som tidligere slemt næskadet, så det, jeg synes, der var meget fascinerende også ved den, det er, at man ser, hvor meget benet bøjer den forkerte vej. Men man ser også, at han er i løb, og han på en eller anden måde får roteret rundt. Og bagefter, altså han så forfærdelig ud, men, men det er stadig, han havde is på lægen, mm. hvor at mine tanker gik til alt det ind i øhm, Og lige for at komme tilbage til taklingen, altså jeg synes jo også, at den er, den er klar til rød. Han har strakt ben øh, på, altså lige under knæet. Og nu ved jeg godt, at jeg er en anden type end Mike. Mike, han var en hård hund dengang, øh, eller han spiller. Men altså jeg synes bare, at på det niveau og komme ind i en tackling på den måde, så ved du, det kan få konsekvenser. Det er det samme som en forsøgsspiller, der laver en glidende i et felt. Så ved du, at der kan dømmes. Og det er der, hvor jeg siger, at det, det, det, det er jo bare træthed og det er det, man ser. Det er jo derfor også, som, som vi snakker om før, nogle af de store hold måske kan være råd ud. Det er jo bare, hvad var det, fjerde kamp? Ikke? Altså, det, det, det er hårdkost kost for, for alle, og man tænker måske ikke ligesom, hvis det havde været kamp nummer et, og man havde været lidt mere frisk. Men de brokker sig jo rigtig meget i går. Er det, det her, er det fordi, at du ser det som, at øh, hans intention jo ikke er ond, og han sådan set ser en situation udfolde sig, og så drejer og sætter foden ud, og så rammer han ham så groft, så han selv egentlig er overrasket over, at han rammer ham? Så, så det er jo forfærdeligt. Ja, ja, jeg tror nærmest, at han bliver lidt chokeret selv faktisk, og som du siger, så tror jeg helt sikkert at det kan, at intention er sådan. Øh, og han men jeg synes også når man ser den første gang han starter jo også med at få et gult kort øh, der ser den ikke så slem ud men så får man den jo i langsom og der kan man godt se at den, er, den er virkelig virkelig grim øh, men det rigtige som Andreas siger altså, det er jo konsekvensen ved at lave glidende takling og den, øh, den, bliver, ja, den bliver til sidst rigtig, rigtig styk, når vi får, forventer at dreje den på på de her øh, langsomme gengivelser og også i var så, øh, som lever igen altså, som lever igen og, og finder en, en, en fuldstændig fejl og han får fortjent sit rødt kort Daniel, som, som måtte røve ud, og den tager vi jo så senere i anden Tak for din. Hvad er din uh, dagens detalje fra i går, uh, Andreas? Altså, nu vil jeg også komme med den, som, som Mike sagde, men jeg synes faktisk, at en, der jeg tænkte lidt over bagefter. Uh, nu er ingen af os målmænd, eller har tidligere, og det er lidt som fodboldspiller så som målmand, det er lidt deres egen verden, men hvis I ser det første mål, uh, England, Tyskland, Nøjer, den måde han lægger sig, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, det er sådan, den bliver spillet på tværs, og det er, han har ingen chance for at tage den. Han, han skal ikke tage den. Men han lægger sig bare ned. Altså han, på den, på, der kommer på tværs? Lige præcis. Og det er knockout fase mod England. Og der synes jeg, du er ondt. Jeg, jeg, ved, jeg ved det godt, og jeg ved godt, det er rigtig ondt, men det er bare det der, jeg forstår ikke, at man... Hvad skulle I han ikke? have gjort? Jo, men han skulle have prøvet at lave sprælmanden. Du kan se øh, hans, hans modsætning, Jordan Pickford. Han ved jo godt, at Thomas Müller er igennem. Han flyver bare ud. Og det er jo ikke hans skyld, at, at Møller sparker forbi. Men han prøver det, mindste, du ved, han har ikke noget. Eller på straffe en målmand, som ikke bliver hopper. han hopper. Blev han ikke rykket fra, at indlægget kommer ud over, over fra venstre side? Jo, og så skal han egentlig fjerne sig selv fra sin forste stolpe. Jo. og gå ind mod målet. Men der er normalt en, en målmand, vil kaste sig og flyve og så håbe på, at okay, bliver ramt. Men, men han ligger så sådan ned. Jeg ved ikke om det ser underligt ud, men jeg sad bare tænkt over det, og jeg synes det var en sjov detalje at tage med, fordi jeg netop ikke selv er målmand. Men synes du at det synes du det lige frem er Noyes fejl der gør at de slet, skal... slet, ikke. Ah, okay, slet ikke slet ikke slet ikke men det er bare der hvor jeg tænker at han har intet tab ligesom på et strafspark, en målmand der ikke kaster, sig, hvor jeg sad og siger okay, vel tid, Altså, prøv lad du, lad du mærke til den, Mike? Uh, nej, det gør jeg faktisk ikke. For jeg tænker, det er jo sådan en bold, der kommer, bare kommer på tværs. Helt sikkert. Hvor han, ja. hvor han... og den, man ser den også i langsomt, men det er bare, havde han kastet sig, eller et eller andet, så kunne der have været en chance for, at den blev ramt. Og det er jo lidt det, jeg også har været efter med, med Michael Blandt andet hans mål, som man lukker ind mod Kevin Bruyne, hvor det er jo også på et niveau, hvor man forventer, at målmanden tager noget, som også i tre studier, og andre måske ikke lige tager. Så, så det er måske derfor, du også... Men, og du tænker på Nøjer som en af verdens bedste. Ja, men det er jo ikke engang så meget for han, det, for han skal aldrig tage den. Men det er bare det, jeg forstår bare ikke, at man ikke prøver den der last option at være heldig, ikke? Ja, fedt. Det er ja. i hvert fald en detalje, jeg ikke lavede mærke til. Det, det, det var vi to, der ikke gjorde så ja, fedt den, det er... den, den Og kan det være noget med det der med, også, nu har vi også læst lidt om øh, nogle grupperinger i Tysklands og sådan noget, som altid dukker op også. Man kan da også være lidt trættet? Kan det være det der med, at man overgår ikke. Du ved, bare bare, bare, en, bare en, lille, en lille procent, det kan være nok til, at ah, så, så lægger jeg mig i stedet for lige at hive de sidste kræfter, for ja. at ryge ud i en det, Ja, det, der kan jo være mange ting. Jeg må lige, øh, jeg må lige hjem og gensætte den. Fordi det, ja. er, det er jo sådan en af de her ting, hvor man bare har tænkt indlæg... Øh, Lige præcis, Stølling skorer, og, og der er ikke så meget Nej. mere i den. Øh, men, øh, men fedt. Tak for, for jer, så den dykker vi jo også ned i nu her. Fordi lad os da bare tage den her 18-kamp, der var i går mellem England og Tyskland på Wembley. England, de havde ind til kampen i går, de havde ikke lige frem overbevist i, i gruppespillet, hvor de jo var, var gået videre trods alt med syv point ud af ni mulige. Men altså kun en målskår på 2-0. Hvis man skulle vinde over det her tyske hold, så krævede det jo, at man toppræsterede. Tænk man indstart. Du havde jo faktisk, Mike, i går øh, 3-0, som jeg lige husker det til, til tyskerne, fordi du tænkte, at... Havde det? <laughs> jeg var overrasket over, at du mødte mød frem her til morges. Men Gary Southgate har alligevel let efter sin formation, og han har jo skiftet så meget ud nede bag. Og i går, der går han jo med Kevin Trippier og Luke Shaw. Øh, I de første tre kampe, der har han faktisk spillet med en 4 og nu går han så til en 3 Hvorfor tror I, han valgte, som han gjorde i går til kampen? Ja, yeah, godt spørgsmål. Men jeg synes, øh, jeg synes det ligner noget af det, noget af det mere rigtige. Altså, jeg synes, England var bedre, lidt bedre, end vi har set før. Og de toppræsterer ikke overhovedet, hvis du spørger mig. Altså, det var Tyskland, der var ringe. Men, øh, men det ligner noget af det mere. Altså, du, jeg synes også, Maguire spiller godt i går. Og du, han er god altså, øh, til at stå op i de her øh, lommer, når han ligger ned i en tripperkæde. Øh, Luke Shaw, har jo også sin kvalitet offensivt. Øh, Trippi er det samme. Øh, så, så jeg synes på en eller anden måde, at der... der bliver lidt mere der bliver lidt mere, øh, ja, mere struktur overholdt selvom det også øh, kampen blev jo også sådan at det var, det var stillingskrig for fuld skrue. men, men øh. det hvor jeg ser at England egentlig at hvor det fitter det her system det er de bruger jo Carl Walker som den her højre midt øh, stopper i den her trebackked. En rolle han jo kender fra City også. Han er jo helt fantastisk. Han dækker jo et kæmpe stykke område, så han er jo vel også en spiller du har fået du har fået lidt mere bold ind i det centrale forsvar. Jeg synes, han er en kæmpe faktor. Hvad siger du til det? Helt klart. Han spiller også han spiller godt, og med hans fart, de formår jo også at ligge godt pres på Tyskland, specielt i anden halvlej. Og der er det, der er det indiskutabelt, at hans fart spiller en rolle der. De tør stå lidt højere, de tør presse lidt højere op, så Maguire går op i duellerne mest, og så ved han også, at han har en sikring over hele over på den anden side i Walker. Tror du, Andreas, at der kunne have været noget med, at... Southgate rigtig gerne ville matche Tyskland. Altså stå 1-1 en en på banen, fordi Tyskland stiller op i den her 3-4-2-1 holdopstilling. Så simpelthen sådan stå lidt mere 1-1 en en på banen imod dem. Det synes jeg, og det synes jeg også, man så i kampen. Jeg synes, man så begge hold, der eruberede nogle gode bolde og stod godt til hinanden. Så, så det har helt sikkert øh, været en faktor for, for træneren, det, det er jeg ikke til øh, kun i tvivl om. Men Southgate, og noget af ja, det, det første, jeg altid kigger på, det er hvem, er, hvem har de her offensive kræfter, og hvor meget hjerne er der på de her offensive spillere? Han starter uden en, øh, en Foden og en Grealish i går, og det kan jeg slet ikke forstå, fordi når jeg kigger ned over de andre engelske spillere, sådan rent offensivt, så Stirling er en løber, fantastisk fodboldspiller, men er jo ikke en kreativ type, hvis du spørger mig sager heller ikke det samme. Kane, han har jo været lidt en skygge af sig selv. Så der mangler vel et eller andet, der mangler vel lidt noget, noget ja, lad os bare kalde det hjerne, deroppe i, på den det. Ja, det gør det. Og Graylis har jo været debatteret vildt, og man hører det jo også hver gang, han kommer på banen, at det, det, det er ham, de engelske fans vil se. Fordi han har det her, han er jo også underholdende at se på, hvor... Han kunne, han kunne helt klart godt have ændret kampen på en eller anden måde med hans der i går. Det kommer han jo så også ind og gør. Øh, men hvorfor, også... tror du, han ikke, hvorfor tror du, han ikke starter med ham i går? Er det fordi, han gerne vil, som kampen udvikler sig, sætte ham ind? Fordi i min optik, der skal især sådan en som Foden, jeg synes, han er måske Englands bedste spiller. Jamen, det, har, det tror jeg, han, det er taktisk. Altså, det blev lidt... Øh, jeg ved ikke, om jeg sige defensiv orienteret, men det, det blev lidt stillingskrig. Øh, og Stølling er jo faktisk ret god til at arbejde tilbage i banen og synes også, at at han har meget godt styr på, øh, på det offensive spil, og han er i... Altså, det var tydeligt, at de vil bruge ham som den der, når de, når de så vinder bolden, og så skal den over til ham for lige at tage presset af. Det første genpres for Tyskland, for eksempel. Ikke? Og det lykkes han godt med, med at han lige tager et par trækker, et par vendinger og, og et par væver og øh, stepsikker. og så, så er de lige ude af det, der presser, så de formår jo at holde balancen hele tiden i England, synes jeg. Øh, hvor man kan sige, at han har også lidt mere rutine end, end for eksempel Foden, så det, der kan ligge noget der som, som uh, angriber, Andreas. Hvis, det, der er jo også kæmpe forskel på, hvordan at Kane bliver serviceret. Fordi vi er også meget efter Kane, og han ikke har leveret indtil i går, hvor han så får scoret. Jeg synes jo heller ikke, han spiller. Det kommer vi ind på senere. En særlig god kamp. Men Foden Grealish er vel også spillere, der vil kunne servicere ham bedre. Nu kan du også snakke ud fra egen erfaring i forhold til at være en angriber. Helt sikkert. Øh, nu synes jeg ikke, Kane som sådan er en, der behøver at blive serviceret. Øh, jeg synes bare ikke, Englands spil, var til øh, på den sidste tredjedel. Øh, det var jo kun øh, størling og ko der prøvede lidt. Men når han får en bold op, altså man kan jo se hans kvaliteter. Altså det er jo af kvalitet alt, hvad han, han tænker at gøre. Øh, jeg synes bare, at han virker, når det er, at man kan se de takler på ham. Kane? Yes. Altså han virker til at kunne blive rystet. Og det er Englands anfører, og det, jeg, jeg har bare en fornemmelse af, at det måske også kan være det svage punkt. De der ankler, som, som også blev, man så i går, ikke, når han sidder og ømmer sig. Øhm, og jeg synes ikke, der bliver passet godt på ham heller i løbet af hans sæsoner øh, generelt. Men hans kvalitet bare igennem på det mål, han laver igen. Øh, men synes du, vi kan, vi, vi kan jo bare lige hoppe til ham med det samme? Ja. Hvis man kigger over... Lad os glemme de andre kampe. Ja, ja. den her kamp i går med Kane, synes du, at han, han spiller op til at være Harry Kane? Nej, nej. Øh, Hvad er det, mangler? Fordi... Det, jeg synes ikke, han mangler noget. Jeg synes, de mangler netop, som du siger, at kunne servicere ham, sætte ham i de rum. Men han virker, øh, hvis du ser nogle af de andre spillere, der virker lidt mere friske, de virker til at have lidt mere tempo i det. Hvor jeg synes en, bare til Lukaku, nogle gange, når han laver noget, der, der, der i høj fart. Og det synes jeg, han har manglet. Øh, og jeg skal ikke kunne sige, om det er situationerne, han kommer i, eller om det er også friskheden. Øh, for jeg tror, at han, altså, der bliver kørt rovdrift på ham, men det gør det også på de andre store stjerner, så det er jo ikke en undskyldning, men jeg synes ikke, at han virker så frisk. Men det er jo, nu, jeg, nu er jeg også tidligere angriber, og man har det jo med som angriber, og man kan lidt væk også, fordi at jeg tænker jo også, Kena er jo, hvis top fem angriber i verden, han kan også og skal også gøre sådan noget selv. Han behøver ikke bare at blive serviceret, for som, som André siger, det er jo vel, spiller, der godt kan tage bolden og gøre noget sådan. Helt klart, og det er, det er jo også det, jeg synes, vi mangler mere for Kane af. Det er også det, i momenter eller i store perioder, faktisk også i Tottenham, hvor vi ser, hvor, hvor det faktisk er ham, der får den der rolle med, han falder dybt ned i banen, og så har han hurtigløberne bag baser, hvor vi har set, at han har været ekstremt god faktisk til at servicere, og mm. være med i, og ligge i den der 10'er rolle. Um, det, det kunne man måske også godt savne lidt i, i Englands kampe, Han, han øh, byder sig mere til, men det er klart, at det, øh, han må jo også følge taktikken for trænerne, Og øh, Det var så Stølling, der havde den her rolle i går. Øh, men han kunne... fitter jo godt med en Eriksen. Det har vi jo set i Tottenham. Men det er jo, sådan, det er jo lidt, måske lige det, jeg prøver at finde frem til. Hvem minder mest om en Erikson type Foden, Greglis, det er derfor, mm. jeg sådan lidt prøver i den retning. Ja. Han savner vel sådan en type? Ja, det gør han, og han savner jo også indlæg. Altså, og ja. Ja, sådan som de spiller i går øh, England, så, det, så, så, så skal du jo komme fra bakken hos hovedsageligt måske endda uh, trippier. Ikke? Mm. Øh, og prøver også at slå et par tidlige indlæg, og ja, generelt lidt på indlæg, det er ikke... Men man, man ser lidt også bare, at de to mand på ham og de er tidligt ja, det... inde på ham, og de holder i ham. Altså, de, de ved godt, at det var fra ham, at det kunne komme. Ikke? Så det var også lige snart, at der kom andre med i feltet, og der kom et ordentligt indlæg, og så skete der også noget. Fordi de, de, altså, det lagde jeg mærke til, at de, de var meget på ham. Altså, de vidste godt, at, at det ja, så kunne, der komme mere plads til, til de andre spillere. Men lad os bare lige rundt over på, på Tyskland, fordi at de skuffet jo fejl mod Ungarn sidst og da de i deres anden gruppekamp, jamen lad os bare sige, vi snakkede jo lige ind vi gik på, i, i første kamp mod Frankrig, spiller de jo godt, så har de i anden kamp Portugal, hvor de er, altså der er de klasse, og de viser den tyske klasse, den her tyske maskine, der starter, men mod Ungarn, der spiller de meget atypisk tysk, langsomt, uden idéer, og, Alligevel så havde du den, Mike, til at du troede, de ville klasse det her engelske hold. Jeg havde ikke forventet, at mod England, der spillede de endnu langsommere, endnu mere uden <laughs> jamen, idéer. Ja, hvad sker der? Det var nemlig det, der skete i år. Ja, men jeg synes, at til at starte med, er det jo meget stillingskrig på begge hold. Jeg uh, synes, det er lidt lavt tempo egentlig. Uh, og ser slet ikke... Uh, synes, der er ikke særlig mange, der tager chancer. Altså, bolden bliver også sådan... Uh, den bliver sparket væk, når der lige er sådan en 50-50. De prøver ikke at tage den ned og spille sig igennem. Det, det går simpelthen for langsomt, og de sætter ikke nok på spil. Altså, det bliver meget alt for sikkert, synes jeg. Øh, men så havde jeg alligevel en fornemmelse af, at Tyskland vil skrue op for tempoet, og når de først kommer i gang med deres øh, slutspilshistorie og den her tyske øh, maskine, der kommer i gang. Ikke? Men, men det blevet ligesom ud, og det virkede som om England øh, med Wembley ryggen faktisk øh, fik mere energi, og, og det var dem, som kunne havde et ekstra gear. Men det, igen, nu snakker du om Wembley i ryggen. Var det måske også en af de her faktorer, der gjorde, at der var flere tilskuer i går på Wembley, vi har set i gruppekampe at der var det bare noget andet, når der ikke sad mere end 20.000 minder der gjorde. Var det måske det, der gjorde, at England var lidt bedre i går? Fordi egentlig, de var jo ikke markant bedre i løbet af det hele kampen. Jeg vil sige både og, fordi til Timo Werner, scoret Thomas Müller, så tror jeg, det knækker. Øh, historisk, taktisk, energimæssigt, men op til da ja øhm, men det, altså Tyskland er bare en svær størrelse det er også det der altså, som Mike siger at de kan spille en dårlig kamp og stadig sidder man bare og kender tyskerne øhm. lad os bare dykke ned i de der to ja. du lige nævner først har Timo Werner en med, med venstre og jeg har jo gjort en dyd ud af i det her program at sige at det er jo Ham og Morata øh, som bare ikke kan score jeg ja. synes faktisk langt hen ad vejen at Timo Werner i Chelsea gør det godt fordi han skaber en en fandes masse chancer, og, og også en, en, en spiller, der hele tiden tror i det, i det dybe løb, mm. men i går, der får han den her til ben hvad, hvad er det, han skal gøre anderledes? Han skal jo sådan set bare score. Det er jo lettere, lettere sagt end gjort. Ja, altså jeg sad og hørte en kommentator, der sagde, ej, han prøvede at få den mellem benene på ham, på målmanden der, og det er bare, det tænker du ikke over. Som angriber, så kigger du i rum, okay, venstre, højre, et eller andet, ikke? Og den afslutning, han laver, den er jo dårlig. Jeg kan godt se, at der kommer en forsøgsspiller og presser ham lidt, men rummet er der stadig højt, kort hjørne. Lidt er det sådan en ting? Eller tip den, eller et eller andet. Jamen det er med at sparke højt. Fordi jeg, tænkte også, jeg har også altid tænkt, når man kommer i, ten, i den vinkel, han er, der bliver der jo lukket fladt ned. Ja. Så det er jo vel at gå dybt i den, og hvis den så bliver reddet, så er det jo bare en god redning. Lige præcis. Øh, og det skal man som angriber tænke en gang imellem, og især med angrebstræning osv. Så siger du, okay, afslutningen var den rigtig eller forkert? laver du de rigtige afslutninger, så kommer målene også. Men nu sidder der jo så, nu sidder der to, øh, en, en nuværende divisionsangriber, og han du har tidligere spillet i Superligaen, og mig, som er stoppet her. Er det bare, fordi selvfølgelig ved at Timo Werner, han skal sparke dybt her, men, altså, men vi ser det bare gang på gang med en spiller. Og selvtillid. Ja, men det, det. det er det. Er det selvtilliden, der mangler ja. sådan en type som ham? Ja, det kan det godt være. Det kan det godt være, men det, det, det virker jo mærkeligt, ikke? Han er lige under League <laughs> altså Så... Øh... Så jeg ved ikke, hvad det er. Altså lidt rutine måske, altså han er jo fortsat også rimelig ung, og han, jeg, jeg føler i hvert fald ikke, at han har helt det der killer-instinkt endnu. Altså øh, det, det fornemmer jeg ikke med ham. Han gør en masse gode ting, tager en masse god løb, og specielt også tilbage i life tiden hvor han er meget. Der, han, der var han også god, når de har to på toppen og kom ud i korridorerne, og så starter derfra med hans fart, og, og kan komme lidt indad imod i feltet, men men som, som angriber og som spiser der der, der synes jeg stadig der, der mangler der et eller andet øh, lidt mere han kan lægge på men nu snakker du rutine fordi så kan vi vente om til Thomas Møller, som kommer alene med målmand han har jo al den tid øh, i verden hvor han kan tænke over hvad han skal gøre og der han får den der siger jeg til min bror som jeg ser ham med Jamen, han scorer jo det, det, det er jo fordi det er jo der, der Myller han er ja. øh, de der situationer han scorer han på men det gør han så ikke Nej. han øh, gør, han gør jo alt rigtigt lange langt øjnene, end han skal ramme målet yeah, ja han ja øh, yeah. Han, øh, han laver som en, en, en sjældent fejl for Møller, synes jeg. Øh, også. Og, øh, og det har han også generelt hele vejen, hele kampen igennem. Øh, så han har heller ikke rigtig, sådan, øh, synes jeg, vist sin, øh, sit gamle jeg på en eller anden måde. Øh, de der, dem, dem plejer han jo at øh, sætte. Så, så der ligger et eller andet i denne her øh, tyske lej, at de, de får ikke præsteret i nærheden af, hvad de burde være for. Lige den her igen situation, han, kommer, han er lidt til højre for målet, da han kommer alene. Så han går alt... Alt rigtigt. Han lader bolden rulle sådan, så der ikke er en faktor i for han til at opspringe så osv. Så han går alt rigtigt. Han venter. Lad målmanden lave udfaldet. Han afslutter et rigtigt sted. Når man ser det i hans vinkel, så har han jo en meter næsten, mm. halvanden, han kan ramme ind i. Og det kan også... Altså, den behøver ikke sidde ude ved siden af stolpen. Den skal bare ind i det rum en meter fra stolpen. Og han kigger den. Og man sad jo og tænkte, at det er den bedste mand overhovedet måske gennem de sidste 10 år, altså han er så knastør, så det altså og, og så laver han den, ikke, i den vigtigste altså periode i kampen, hvor de netop kunne komme lidt tilbage øhm. og det er jo sådan nogle ting, der er, altså engang, nu kan vi jo spille, spille klog her men det er jo det, det, er jo det vi kan efterfølgende ja, hvem, altså vi snakkede om at, at du var lidt en søvndysende affære men hvem var egentlig mest komfortabel ved at overlade bolden til den hold fordi de var vel også bange for at spille ud altså for at åbne for mange kort op Jamen, det var de. Og jeg havde jo også troet, at man ville se England i en eller anden me lidt mere kontraktlig stil. Og så ved vi også, at de har jo også nogle, nogle dygtige kontraspillere siddende på bænken. Men, men det var som om, at det var Tyskland, der valgte det der. Med, med at stå lavere, ikke tage nogen chancer, meget opstændigt spil, spiller hele tiden på fod... Uh, spiller op på en fejlvendt lidt tilbage igen. Altså, Kroos, uh, Cruz, altså, han, han ligger jo bare og laver nærmest ingenting. Uh, Kimmich ser vi slet ikke. Altså, de kommer ligesom, de kommer ikke ud med alt det, de har i Nisser, synes jeg. Uh, er det, som om, han selv han blev kold, øh, når han så fik bolden? Ja, ja, ja jeg ved ikke. Uh, det var en mærkelig stillingsskrig, synes vildt. jeg. Uh. Men er der England så kommer foran på det her mål, vi lige diskuterede, inden vi gik på, så sidder jeg som med den følelse af, at det er fortjent, at England er foran. Er det dem, der er mest i kampen i går? Så jeg sad igen i fodbold. Det er bare sådan, hvor man siger, okay, stemningen, de, sidder, de er på Wembley osv., men det var ikke, hvor man sagde, at det er mere fortjent. Det var en stillingskrig, og det kunne være gået begge veje. Men, men jeg synes, at det var godt for kampen, og det fik jo også tyskerne sådan... Ingen gang. Det fik man jo ikke ud af posen eller noget, men alligevel kommer de stadig frem til den chance, der kunne få dem tilbage. Ikke? Men, men man sad med følelsen bagefter, at det var den rigtige vinder. Men det er jo ikke sådan, at jeg sad i kampen og sagde, okay, det er England, der får den her. Det er England eller noget, fordi det var bare Altså stillingskrig. Det var ikke fordi, som du sagde, Mike, at det var England, der spillede sig ud. Du sagde nærmest, at det var Tyskland, der ikke leverede. Ja, det synes jeg. Men samtidig også, som der siger, selv efter Englands 1-0-scoring, der synes jeg heller ikke, vi får noget fra Tyskland. Virkelig mærkeligt. Der sker ingenting. Det nærmest England, der bliver mere. der i de minutter i den korte periode efter, så er det stadig England, der kører på. Så får de så chancen med Müller, som de så brænder. Og derefter så siver den lidt ud. Men jeg synes, det var... Der, det virkede mærkeligt, deres mentalitet på det tyske hold, det er ikke, det er ikke som vi har set dem før og, og kender dem. Ja, og så, altså Stølling, da han scorer det her mål, der, der har England scoret tre mål til slutrunden, og han har scoret alle tre mål. Det er faktisk en spiller, som, apropos hvis man spiller manager, og det gør du jo, Mike, jeg ved ikke, om du spiller Premier League manager. Jo. Han har jo ikke brugt, hvad hedder han, Støling særlig meget, så der er mange spillere derude, der er blevet snydt i forhold til at have størling på deres hold. Men Southgate, han stoler på ham. Og i går, der, kan man sige, der leverer han jo igen med et mål. Hvordan, hvordan synes I, at han gjorde det? Og han har jo, som sagt, scoret indtil da alle målene. Jamen, jeg synes, han har virket frisk, faktisk, øh, for gang skyld. Øh, han har været, synes jeg, god for vigtig eller han har været god for England i den i de her perioder, hvor at når de spiller sig kompakt, og det, når de også overlader øh, momenter af spillet til, til modstanderholdet. Jamen, så står de jo okay godt i deres, forkæde, i deres forsvarskæder, i deres midtbanekæder, og de forsvarer så godt, at de får sådan en masse brud, Altså, de vinder en del bolde. Det er godt nok lidt lavt i banen, men der er det, du skal bruge sådan en som stølling. Der er det, man skal sige, okay, nu står vi lige lidt lavere en puster, vi, lige, vi står her, vi er trygt og gode, vi har nogle høje, der kan forsvare vores boks, nogle stærke Maguire Stones og Stones osv. Men når vi vinder bolden, så skal der ske et eller andet, og før vi ikke bliver overfaldet igen, så skal vi ud af deres genpres, og det er det, de bruger stølling til. Samtidig som han også er et kreativt moment, altså, han har jo noget speed, og han er, jo, han er jo udfordrende i sit spil, så jeg synes, han var kvikke i hans ben, og han har, han har helt klart været, været meget opløftende for England. Hvad siger du til hans præstation i går? Altså, jeg synes, han startede rigtig, rigtig fint ud, han havde nogle rigtig gode aktioner, og så gik, det lidt, altså, så gik det lidt luft af kampen. Men jeg sad hele tiden med den fornemmelse af, at det skulle komme fra ham, fordi man kunne ikke se det for andre. De havde en, Sarko, som, som gjorde det rigtig fint i starten af kampen, men der kunne du også bare se, at han kunne ikke bære det. Og lige så snart de begyndte at se, at okay, han vender på den måde, så fik de lukket det ned. Men, men størling har bare den fart, som det kan de ikke matche. Øh, og, og jeg sad med den fornemmelse af, at det, det kom fra ham, og det gjorde det så også... Øh, jeg synes, han har været rigtig, rigtig fin. Jeg synes, han får også pladsen. Og der er igen tilbage til det med Harry Kane. Jeg tror også, det er tanken med hans positionering, netop af at få størling i nogle gode situationer, hvor han kan sætte fart. Og igen tilbage til det med også Foden og Grealish. Hvis de løber ind alle sammen i det samme rum, så gør det også nogle ting. Og det er jo mm. derfor, det er nemt at sidde og kommentere på kampene bagefter, hvad lykkedes, hvad lykkedes ikke. Men som træner, hvor man skal sidde og sammensætte nogle typer... Så, så på den måde, der, der fik han jo ret, kan man sige. Det er jo vi, men deres to sekser, England. i går, vi to har snakket om, Mike, at det er i Declan Rice og Calvin Phillips, det er jo to løbe-stærke sekser, som, som også bringer fysikken øh, til spillet. På bolden, der synes jeg måske, de mangler noget i den her opbygningsfase. Og lige inden vi skal dykke ned i deres positioner, læg mærke til den takling, som Calvin Phillips lavede i går, hvor han stemler over bolden. ja. Jeg siger rødt kort. Er det for meget? Altså, det er for mig at se, at det er hovedløst. Han har jo, hvorfor takler man ikke på bold? Altså, ja, er, han sparker, ja. han. der skal ikke der skal ikke meget jamen. til, så rammer han manden. Nej, der skal ikke meget til, og han rammer ham vel også lidt, gør han ikke? Jo. jo. Øh, og den, den kender vi specielt for Andreas. Det var sådan, han lavede det ja, han, ja. altid <laughs> altid lige ind over bolden. Men, øh, det, hvad det, tænker det, man over? Eller? Jamen, jeg ved ikke, hvad men det, det ligger lidt, tror jeg, bare til britterne. Ja, altså, det jamen. ser du jo ofte i Premier League, det der. Men øh... Vil du have givet ham en, en, en, en rød billet? Ah. Og det er ikke fordi, du ved, jeg prøver ikke at søge en overskab. Nu bringer jeg den selv. Jeg synes, han skal en rød billet. Så vil du med på min værv nu, eller synes du, at det er fint? Det er mig du snakker til. Ah, den, altså, er den, er ikke, den er orange, ikke? <laughs> <laughs> Men, uh, Jamen, så lad mig rødre lige hårdt nok, ja. synes jeg, fordi... at uh, altså han, han ender med at ramme ham lidt ude på tæerne, eller sådan noget, ikke? Altså, og, og det er jo også tilbage til det der, som du nævnte tidligere. Jeg synes nogen, faktisk nogle gange, der er lidt forskel. altså bliver jeg ikke skadet, at blive bliver over tæerne. men hvor, når vi ser de der taklinger i led, altså i ankeled, i knælet, det er dem, der virkelig giver de her lange skader, og med den store kraft, det kunne man godt sætte lidt ind på, altså at få et, et spark, eller et, et knald, eller blive, blive trådt over tæerne, det farligheden i det er ikke så stor, synes jeg, så det er måske det, der, der holder lidt igen. Hvad havde du givet? Altså jeg sy også for at forsvare Michael, lidt han var en rigtig bise. Øh, men, men det er bare, som han siger. Han, han kommer ind, og jeg ved godt, at han har fået en løftet, men den er jo løftet 20 cm i normal takling. Det er jo ikke ligesom den anden, som vi ser, hvor han kommer glidende med strukket ben. Men det er vel 20 cm for meget? Det kan man sige, men, men altså, du kan altid forsvare, om du lige tror, bolten bolden og timing og osv. Jeg ved godt, at det er jo altid en god ting, og kunne gå ind og takle en, og så samtidig lige gøre lidt ondt. Det har altid været en god ting. Øh, men, men jeg synes ikke, at han overhovedet prøver at tage på hovedet, eller har været i tvivl, om han er ved at tage øh, Jeg synes ikke, det er netortet. Der er vi så uenige, kan kan høre, men det er fint. <laughs> Hvis vi tager deres præstation i går, øh, Calvin Phillips, det er jo hans første slutrunde, der spiller også i øh, Det er en spiller, der er på vej frem, hvad synes du om ham, hvis du sådan kigger på hans præstation i går? Jamen, jeg, synes, han jeg synes faktisk, han spiller godt. Og jeg synes også, at England leverer... Øh... Ej, de, vil, de vil le leverer måske en lille smule øh, bedre, end jeg havde forventet i hvert fald. Øh, altså de to? Ja men, ja, men for mig så bliver det bare en lille smule kedeligt. Men den er, det er en helt anden snak. Ja, ja. Jeg er ikke i tvivl om, at de to udfører deres opgave rigtig godt. De ligger skærmer, de dækker enormt store rundt. De er gode til at vende spillet fra side til side. De er fysisk stærke. De fylder meget. De har denne her, altså, og det skal man heller ikke undervurdere i. De har jo denne her frem med brystkassen. De går ind i taklingerne. De får Wembley i ryggen. Er det de Wembley? En... Er, det, altså, ja. er, er, det, er det en Delaney og Eriks, eller en, hvad hedder han, en, øh, Højbjerg? Englands svarer på det, fordi de dækker også stort. Alt det, du siger, det passer på, på de andre to også. Ja, men så synes jeg så faktisk bare, at vores danske spillere, de har endnu mere bold i sig, endnu ja. mere fremadrettet, øh, har nogle flere facetter i deres spil. Øh, så altså, der vælger jeg Danmarks Midtbane 10 ud af 10 gange over de to. Men, men, men der er ingen tvivl om, at de gør det godt, og, og Reis har jo også haft en fremragende sæson, og det har de jo egentlig begge to. Øh, så, så jeg kunne godt tænke mig lidt mere dynamik, måske at de splittede op i nyerne, Måske kunne den ene nogle gange komme ind i feltet, øh, lidt skud på mål. Øh. Men de gør vel også alt det arbejde, Bagtil, som gør, at de her fremadrettede kan udføre deres opgave. Helt sikkert. De stabiliserer ja. og, og de gør et godt stykke arbejde. To centrale... Ja, det er Det bliver nok sekser, sådan som de spiller i går. Og de ligger og har en fin balance og, og, og opretholder en god struktur i Englands De passer jo perfekt altså, til, til det engelske hold der. Hvis vi bare skal kigge fremadrettet for det engelske hold. Nu skal de til... Nu skal de faktisk til Rom og ikke Wembley, som de har spillet på hidet til. De har Ukraine det er vel en, øh, som vi fandt ud af senere, og som vi kommer til i anden en er det en ønskemodstander? Det, det synes var, jeg. I forhold til, øh, at de kunne få Sverige? Jeg tror heller, at de ville have haft Sverige. Øh, der du ved, tror de, ikke, eller heller, ikke. Jeg tror heller, at de ville have haft Sverige. Okay. Øh, fordi Ukraine, du ved ikke helt, hvad du får. Jeg synes, den måde, de også... Altså, de havde nogle spændende spillere. Jeg synes, de var dynamiske. Der var nogen, der var gode på, på kuglen, videre, Hvor at der var det lidt mindre for Sverige. Øh, de var lidt mere struktureret i forhold til... Men, men. men ikke vil det have være sværere at bryde et svenske forsvar op, end det her ukrainske? Jo, men det, det er, som Andreas siger, tror jeg, at det, det er den der usikkerhed. I, at man, man ved faktisk ikke helt, hvad det er, der kommer. Det er stadig sådan lidt ubeskrevet, altså, og i hvert fald for os fleste, tror jeg, det her ukraine -hold, at vi kender dem ikke så godt. Uh, selvfølgelig kender vi de store stjerner og sådan noget men er, jeg føler også at det, det, det er typisk nogle uh, hvad vi også har set tidligere så hold at de kan være frygtelig dårlige men de kan også have vanvittigt højt topniveau mm. og det er lige sådan hvordan, hvordan de rammer dagen og hvordan de rammer kampen så jeg kan godt forstå at det, det kan sagtens være en lidt ubehagelig kamp for England men de har jo ikke lige frem hvis tager det der de har jo ikke lige frem ramt topniveau de her fire kampe vi har set Ukraine spille indtil videre uh, nej det har de vel ikke så <laughs> så det er vel en okay modstander at møde lige inden vi kommer til kampens spiller engelske fans, de buer ikke over den tyske nationalmelodi. Er det, er det respektløst, eller altså, hvordan vil man have det som spiller? Jeg tror faktisk, tv-produktionen i går, de vælger at skrue ned for, for, for buen, og så op for, for de tyske spillere og kamera der er tættest på. Hvordan har du det med det? Jeg synes, det er lidt dårligt stil, det må jeg sige. Fordi det, det er bare, der skal være noget respekt. Det er, historien. der skal være noget. Altså, vi går til den, vi, vi kæmper, når dommeren har fløjet, bagefter, så skal vi hinanden hånden, ja. og så, så er det overstået. Så alt det der med at vise en anden respekt. Mm. Øh, dårlig stil. Spillerne er, dårlig er ligeglade. Altså spillerne er ligeglade. De har prøvet sådan noget tusind gange. Men, men historisk og så videre, så tror jeg, det var det, der spillet ind. Øh, men, men det er også bare sådan en ting, som kunne have tændt tyskerne. Som kunne have givet det der, ja. fordi det var atypisk. Øh, det er dårlig stil. Men historisk, så burde Danmark jo også bruge af Tyskland. Ja, du, du, du, der er jo der, meget historier. Man kan historie. blive ved lige ja. præcis. Øh, så, så det er dårlig stil, men det er jo bare sådan en ting. Der, der nogle gange skal der. Sådan, jeg, det er ja, svært, men jeg skriver, at der skal det Jeg synes det, jeg jeg synes, det faktisk det er lidt tyndt. Nu sidder jeg og bliver lidt ja. i om man kan finde på det fordi. Ja, det er tønt. Altså det, det, det, er sådan. Det skal være i fodbold. Mm. Det er jo de store, det er jo det man kan huske fra, man var lille også. Man skulle være op og stå, og ja. med hænderne på ryggen, når man mm. var lille foran fjernsynet, ikke? Altså. Og, Billedet stod jo og hoppede, og lyden var skræmmende, men der var jo noget stort det her, så blev der spillet det ene hold ja. og så det andet. Mm. Ikke? Det var jo sådan noget, at man fik stor drømme om den dag, man skulle høre den der melodi, og sådan noget, så ej, skal man lade være med. Har en en lille, lige høre dem. Jeg har en lille kommentar til det, fordi min første u i Østrig, man glæder sig, som du siger, nu skal man, nu skal man rejse op og synge nationalmelodien. Så spiller Østtræneret den gamle nationalen. Havde Kong Christian stod på et eller andet høj, havde vi tænkt, hvorfor går der? <laughs> og havde jeg slet ikke det der moment der, hvor man, hvor man fik gåse Nej Nu kender vi også den gamle 17-træner, Per Andersen. Det var med og ham. Han, han, har, han, har, ja, han har jo også et forhold, og faktisk specielt til den tyske Hva? Deutschland-Uberale. Så... <laughs> Hva, hvad har han der der? Nej, han... Ja, han, han fik lidt i i øjnene, <laughs> men, men trods tro, alt med respekt. Ja. Altså, han, det var jo det, han siger. Det, når de står der og hører den der sang der. Han havde det lyse, jo også lystet ud, ud af ham, hvad han gerne ville. Om han hele, kunne, noget, der jamen, det om, gør jeg, ja, ja, men han kunne ikke finde på at boe. <laughs> nej, nej, men altså, han havde jo også den her med, fortalte han i hvert fald også, han kunne aldrig nogensinde finde på at ønske god kampe til modstanderen. For det ønskede det er rigtigt. Ikke. Ja, ikke. Jeg ved ikke, om han også fortalte det, jo, det til ja. <laughs> Så det var bare hånden, og så var det videre. Der var ikke god kamp. det skulle vi heller ikke gøre. Så en fed type. Ja. <laughs> Kampen spiller i, i den her, hvem har du, Andreas? Jeg synes, det skal være Raheem Stølling, i hvert fald fra mit, mit synspunkt. Det var, at, at det var ham, jeg sad med i maven, øh, og det er også ham, der kom fra. Så Rahim, Rahim. kører du øh, med en anden? Ja, nej, jeg vil også tage Stirling. Jeg synes, jeg synes der var flere gode præstationer. Jeg synes, øh, Walker var god, jeg synes, Maguire var god. Jeg synes også, for en gang skyld, eller ikke for en gang skyld, jeg synes også, Pickford stod en god kamp, mm. og tager jo de der ting, og er aggressiv ude i Møller, og, øh, Ja, så det må blive en af englingsspillerne. Der var nogle okay fine præstationer. Tyskland hold, det. Det kan ja, ikke få den. Nej, det er nøje bedste mand med bolden i den kamp. Lad os ja. runde den kamp af, og om lidt, der hopper vi så videre til den anden kamp, der blev spillet i Glasgow.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 Her i der skal vi dykke ned i den her 21-kamp, der blev spillet i går tirsdag mellem Sverige og Ukraine på Hampark i Glasgow. Det var altså turneringens sidste 8. Finale, der skulle afgøres, og noget overraskende, så havde vi jo Sverige, som havde vundet deres gruppe, og Ukraine, som jo var snedet sig videre på en tredjeplads. På en er vi lidt for hårde over for det her svenske hold, når vi kigger ned over den og siger, at de er så defensive og kedelige for et eller andet sted, Mike, så handler det vel om, at man skal vinde kampe, og resultater gælder. Altså, nu har du selv været, eller nu har vi selv haft et dansk landshold under Åge Så hvordan har du det med det her svenske landshold? Uh, Jeg ja, er enig i, at uh, man skal gå ind for at vinde. Man skal skabe resultater. Men helt generelt, så er det nødt til at være i et eller andet form for underholdning også. Og så kan det godt være, at man i små perioder godt kan lide at se det der hold kæft en fed struktur, de har. Hold kæft for står det kæft hvor de ofrer sig. Og de får publikum med, og de kaster hovedet ind i dueller for at forsvare målet og sådan noget. Det kan også være fint. Men, men vi vil jo også, altså vi vil op ad stolen også. Vi vil, vi vil også se et eller andet et spændingsmoment. Vi skal ikke have for mange af de der 0-0 kampe og, og sådan nogle flade, sådan nogle som det egentlig så ud til også i den første kamp i går. Uh, Stillingskrig, det, det bliver sgu forkældet. I hvert fald til min smag. Men svenskerne er jo ligeglade med det. Altså, jeg mener også den svenske befolkning. De vil jo, de vil jo bare gerne have, at man, at, at man vinder kampe. Hvordan har du det med, med den her meget defensive tilgang, som Jan Andersson han praktiserer? Så jeg har det egentlig okay med det. Øhm, I den forstand, at Men... han ikke har bedre spillere. Ja. Øh, jeg synes, han har nogle rigtig spændende spillere. Øhm, I... Forsberg for eksempel, eller Isak. Jeg synes også, at han der Du kan ikke huske, hvad han hedder. Han, Kulisewski. Kan, lige præcis. Bare sindssygt spændende. Så man skal også finde en måde at kunne sætte dem op på. Man kan ikke være så defensiv, hvis du har så tre så spændende spillere. Så det er jo, som Mike siger, der skal jo være et eller andet. Øh, og personligt vil jeg også hellere tabe 3-2 og have givet alt, frem for at tabe øh, 1-0 og ja, have forsvaret hele kampen. Men det er jo også... Øh der er jo hele den her kulturting også. Fordi at hvis man snakker om italiener også, så sætter det jo også en dyd i at forsvare. Og du kommer jo selv ind på det nu her, Andreas, med de her profiler, de har. Hvem er egentlig Sveriges? Fordi vi har jo haft et svensk landsat i så mange år med den klare profil. Zlatan, uh, som man... Vi, vi nævner altid Zlatan, når vi snakker om ja. Sverige. Men det har han jo været. Så du nævner Isak Forsberg, Kulisewski, som har spillet uh, i Juventus og har haft en rigtig god sæson. Hvem er Sveriges store spillere? det er helt klart for Forsberg. Uh, han binder alt sammen i går. Altså er exceptionelt dygtig i, i kampen i går. Han finder rum, han sætter det op, han kommer også selv til afslutninger, og, og han er bare altså, virkelig, virkelig imponerende. Og hvordan har du det med, med, med så de to andre Mike? Isak, det er jo den her nye. Vi, vi forventede rigtig meget af ham. Og vi synes jo faktisk også, at han har været en af stjerneskudene måske på, til den her slutrunde, men manden har jo ikke scoret. Nej, det er, helt, det er helt rigtigt, synes jeg, at han har været et stjerneskud. Øh, og så mangler der lige lidt. Altså, så har der lige manglet lidt her i de sidste par kampe. Jeg øh, synes også, at han kom flyvende ud af blokken, i hvert fald i, i Sveriges første kampe. Øh, og så mangler han lidt. Han er jo også en ung fyr igen, altså, så han... Øh han mangler mås måske også lidt det her killer -instinkt. Altså, der skal lidt mere slutprodukt for, på øh, måske fylde lidt mere. Han er god, han er bevægelig, og han er hele tiden øh, sådan undervejs til ting, men så mangler han måske lige lidt til sidst. Men er det rutine, der gør det, at, at man kan, han kan ligge på? For han har haft en, en rigtig god sæson i Real Sociedad i år. Så er det alleren, der gør, at han en ung spiller, vi har fat i? Ja, øh, yeah, det tror jeg. Og så måske også, det er også lidt om, hvem han er sat op med. Øh, nu, har, nu har de spillet med forskellige konstellationer, også i angrebet, og i, i Sverige slår også en del indlæg i går. Øh, mm -hmm. Og der, der synes jeg, han mangler lidt. Og der tror jeg, det ville være en fordel for ham, hvis der var en anden, der tog noget af det opmærksomhed ind i boksen. Så han mere kan bevæge sig lidt frit og være den her bevægelige, der dukker op. Øh, Men det var også dårlig indlæg. Ja, ja. Men vi har jo fat i en Jan Andersson, som spiller en meget gammeldags øh, 4-4-2-flad som med to angribere, og det kan godt være, at Kulusevski mere renner rundt omkring en Isak, men ellers er det jo, det er jo en stram formation. Så hvor meget, der er måske heller ikke så meget frihed mellem de her, altså vi ser jo så mange andre hold, der på den sidste tredjedel af banen måske spiller lidt mere frit. Det her, det her det er meget låst. Det er det, men jeg synes, de kommer frem til, til fine muligheder. Det er måske også, altså nu jeg kender jeg ikke alt til Ukraine, øh, så jeg ved ikke, om hvor, det går hvor stor en baggrund det er. Men, men jeg synes, de kommer til fine muligheder, de kommer i fine rum. Så spørgsmålet er også bare, okay, hvor meget er det den måde, de spiller på? Hvor meget er det taktiske oplæg? Og hvor meget skyldes også, at de måske lige mangler den sidste aflevering, det sidste indlæg? Hvor meget skyldes, at løbende kommer i boksen? Også som, som Mike siger, han, ja, hvor godt han fylder, og man løber i det rigtige rum. Og, altså, det er jo sådan noget, hvor man kan gå ind som træner eller på træningsbanen, og så, så pus der synes jeg, de mangler noget. Øh, relationsmæssigt måske, eller bare kvalitetsmæssigt, det skal jeg kunne sige. Hvis vi så vender den om og kigger på Ukraine, og nu kan jeg lige så godt sige til lytterne derude, det er jo ikke fordi, at vi har set øh, alle Ukraines kampe, eller alle de her spillere her fra Ukraine, men en af dem, jeg i hvert fald har fulgt rigtig meget i, i Atalanta, det er Malanovski. Og jeg forventer jo, at sådan en spiller, han, han starter ind, men øh, han gik jo godt nok væk fra ham i går, og nu kan I jo så ikke svare på, hvor, altså, hvor, hvorfor tænker I? Hvor, hvor, har, fordi Mellonorsk ikke har spillet op til, øh, til det, man kender ham for, eller, eller hvad? Fordi dem, der erstatter ham... Øh, jamen, hvad siger du til det, Mike? Fra ja, i din ukrainerne? Ja, ja, ja hvad, hvad siger jeg egentlig til det? Øh, nej, det kan jo være... Altså, trænere, de har jo... Og specielt, øh, apropos vores, øh, vores træner i som er utroligt dygtig til at se, hvordan komplementerer de hinanden? Hvordan er relationer mellem dem? Øh, det er for mig en lille smule Og heller ikke er bange for at ændre. Og jo, men i måden de sætter holdet op på, og hvordan det skal passe ind til den her enkelte kamp, mm. øh, så det, jeg, jeg, jeg, jeg tænker, at det, det må være sådan noget, at han er faldet på. Og det men hvordan gik det så i går, hvis du sådan bare tager så den kamp, vi så så i går? Nu kan du jo ikke sige, hvordan norske ville have gjort det, hvis det var. Men hvad er det for et ukrainsk hold, der kom ud til, til første alder? Jamen, jeg synes, de var okay friske. Øhm jeg synes, de har deres, deres store spillere og tager god ansvar, specielt Jamolengo uh, øh, og selvfølgelig Sintchenko, øh, som for mig, men det kommer vi sikkert til senere, øh, var kamp spiller spillere. Altså. Og at det, jeg godt kan lide ved, ved, ved ukrainespil også, det er de her vingbaks, som vi også ser. Nu er der mange, der spiller med trebakkæder eller, eller fem. Og der synes jeg nem nemlig, at det mål, han scoret Sintchenko, det er sådan, en vingback skal være. Han skal nemlig være med inde i feltet, når der mm -hmm. kommer indlæg fra den anden side, øh, som han er på 1-0-målet, hvor for mig, altså alt andet lige, så kommer der ofte i hvert fald en, en forsvarsspiller mere på, men de skal, de skal frem på banen, vi skal have dem meget højere op, end, end vi har set andre, måske i Tyskland, som vi også har været inde på med Kimmich, der, der slet ikke kommer til sin ret. Øh, det samme kan man sige med England, også synes jeg lidt med Luke Shaw og altså, vi, de skal med, de skal med helt op, de skal på en måde være angrebsspillere, og det synes jeg, det synes jeg, de gør godt, øh, Ukraine. Men lad os lige bare tage fat i målet, altså skal Robin Olsen, skal have noget at skulle sige på den, fordi det er jo en fantastisk afslutning rammer den rigtig flot, og han er helt med fremme på, ja, på, i venstre siden, men det er jo ikke, fordi den sidder sådan sønderligt ud i siden, eller er det bare sådan en af de der situationer, hvor man skal sige, hold nu kæft, og anerkende det offensiv. Ja, den er sådan lidt, øh... altså, han kan godt tage den, øh, han, jeg synes faktisk, han bevæger sig godt, man får lige et billede i går, hvor, han, mm, hvor man mm. ser bagfra, han kommer faktisk helt over for dækket øh, forste stolpe øh, og så bliver den faktisk egentlig sparket tilbage der, hvor han kommer fra. Og jeg tror også, den kommer med så meget fart. Men det er klart, at øh, en, en, en, altså, havde han reddet den, jamen, så havde man også tænkt, at det var, det var godt nappet. Så det er sådan en, en målmand godt kan tage en gymnasie. Jeg vil, jeg vil ikke kalde det et drop, men, men det er godt klappet til den. Senchenko, som jo gør alt for, at øh, jeg i hvert fald at op i en den får det svært. Jeg synes tit, at i de situationer, hvor man ser at tager sådan en, så er det, fordi den bliver sparket ind i benet på ham eller ind i kroppen på ham. Det er ikke sådan, fordi målmanden når at reagere synderligt. Og det er det, jeg tror, der var forskellen. Den var op omkring hånden øh, med fuld hammer på. Havde den siddet nede i, ja, på skinbenen, og så havde skindbenet været stærk nok til at, at kunne okay, afværve den. Men, men jeg tror bare, at, at det var hans held, at den lige løftede sig nok øh, til, at den går ind. Øh, fordi jeg tror bare ikke, du når at reagere. Man lægger i mærke til til yderside afleveringen fra Jamulenko. Ja. Det, det er jo sådan en aflevering. Altså, den, den tænkte jeg for, måske, om I ville have haft med som dagens detalje. Det er jo sådan nogle, nogle lækkerier vi godt kan lide at se. Det er det nemlig. Og jeg, den, den ligger alle mærke til. Jeg vil sige, det der er til til, at, at den ikke er dagens detalje, det er, at havde den ramt en, der lige kom i løbet... Ja, spørgsmålet er også, om han spiller efter en græber. Lige enkelt, præcis. Ja, ja, men, det, det, men, det. Øh, ja. det er fantastisk lavet, og jeg, også den måde, han lige ruller den på inden, ja. og kommer til den. Altså, det er fuldstændig fantastisk, og jeg sad også sådan, at nærmest og jublede, og det er jo meget skægt, når man sidder og ser Ukraine, men, men det var bare det var så flot. Men problemet er, at den går hele vejen igennem, og som Mike sagde før, det er jo fantastisk, at, at en bak kommer med op, hvilket han skal. Men det er jo ikke sådan, at... Jeg, jeg tror bare ikke, han ser, at det er ham. Jeg ved, at de, de aftaler jo, at der er nogen, der kommer i de rum, og, Kommer den i rummet, så er der en chance for, at den kommer til ham. Men grunden til, det ikke var dagens tal, det var fordi, at havde den ramt en, der lige kom et løb mm. inde i feltet, når man så havde det været... Men ja, det er jo en af dem, der bare, hvis man bliver spurgt til efterfølgende, om det var med vilje, så nikker man bare. Ja, ja, ja, den, den, ja det den, den har jeg, jeg havde bare, set dem lige præcis. præcis. Men det er, jo, det er jo to hold i går, der, når de ikke har bolden, så stillede de sig tilbage, og var egentlig komfortable ved at, at, at, at ja, se fodbold udfolde sig foran. Så det er jo også en forsvarsspil, hvor man ikke bruger særlig mange kræfter. Ja det, altså, det, er det. Lige præcis, det, det, det var bare en, en, en skør kamp. Jeg sad faktisk tit og tænkte, at hver gang der var en chance til det ene hold, så fik den anden en chance. Det var ikke sådan, at de havde to chancer i streg. Så, så på den måde var det bare, jeg tror bare, de matchede en anden sindssygt godt, øh, energimæssigt, fordi det netop blev en stille og rolig kamp, at der lå de godt til hinanden, og det passede hinanden rigtig godt, hvor man kan se at nogle gange, så er der nogen, hvor de trækker tempo ud for at stresse de andre, og så falder de på det, eller omvendt, at de kører på for højt niveau, hvor de andre så falder sammen, og her, det, de, de, det passer bare begge hold. Men der altså nu, vi har jo set, det er første gang svær, kommer bagud i slutrunden, og da de kommer bagud i går, der skal, for som ser der skal de jo frem, altså det er jo mm. kun godt for os, der vil have en fodboldkamp, hvad gør det ved kampen? For gør det overhovedet noget. Altså, Sverige score så godt nok lidt senere, men lige op til der. Altså, ændrer Sverige særlig meget i deres tilgang? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og det, og det er jo også det mest fornuftige at gøre, fordi de har en gameplan, som de skal følge. Ja, ja man kan sige... Altså, vi snakkede jo... Nu snakkede vi i går også, og jo sagde jo, at han håbede jo, at Sverige i hvert fald kom bagud. Ikke? Han skriver til mig, Jørgenskov, i går. Jeg skal lige nærmest læse en sms op, hvor han skriver til mig, at øh, jeg skal hilse dig Øh, fordi at øh, hilse lige mig i morgen og sige, sorry for, at jeg ramte et mål. når jeg okay, det var på England-Tyskland, skriver han, det er selvfølgelig min fejl, at jeg ramte et mål forkert. Så jeg skulle hilse derfra ham lige meget ja, vi der var ikke nogen af os, der ramte der. Så, øh, så det nu hilse jeg tilbage. Ja. Øh, Men i går over Sverige. Ja, jeg synes faktisk, de reagerer lidt, efter de kommer bagud. Øh, der der, der forserer de mere. De sætter mere timel i deres spil. Forsberg kommer meget mere på bolden. Sindssygt bevægelig. Øh, og jeg synes også, de får udlignet fortjent. Ja, så, så, så du synes faktisk, at det er, at det er okay, de kommer tilbage. Forsvær sig for scoret. Det er jo lidt, øh, lidt heldigt mål. Men, men alligevel, så det kommer fra ham. Altså, hvis du afslutter, og du afslutter inden for ham, så er der jo chance, for, at den kan blive afrettet. Så, så på den måde er det jo ikke så, uheldigt, eller så heldigt igen. Men, men i forhold til Sverige og gameplanen, der tror jeg bare, at de har hvilet i, at de nok skulle komme til chancer, og de har kvaliteterne, så det er jo også der, hvor, at hvornår kommer, altså hvornår scorer de andre? Mm. Scorer de 10 minutter før tid? Okay, men så, så ændrer man. Men sker det tidligt i kampen, så bliver man også nødt til at stadig lige se det an. Okay, og tit, når du spiller, så har du følelsen, okay, kommer vi til chancer? så er det op til os selv, og kvaliteterne at vise, at vi kan score. Og andre gange, så er man bare overmatchet taktisk, og så bliver man nødt til at ændre noget. Men, men hvis vi kigger sådan rent på Lad os bare tage hele kampen og ikke kun dele første halvleg op. Vi havde jo forventet, at det ville blive en kedelig affære, men så kedelig blev den da ikke. Altså, der ikke. Der, nu ved jeg ikke, siger det mere om kampen eller om vores forventninger til, til kampen i går. Den var der ikke... Der var, altså, Jan Halvlej, der er to gange stolpen, der er en gang på overliggeren. Øh, fem minutter senere har Kulsepsk også et spark, så, altså, som, er, som, som går ud til Jørgenspark. Så, så kampen er der ved langt ind var vejen. Okay, interessant. Ja, helt sikkert. Altså. Og den står jo også og vipper frem og tilbage. Så det... Der sker jo noget, og der, du har jo momenter, hvor du lige, øh, hvor du lige rykker i dig, ikke? Men, men jeg synes, at tempoet er lidt for, for sløvt på en eller anden måde. Altså, ja. Der sker for lidt, der bliver taget for få chancer. Øh, men ja, det var, det var en... Øh, på det var, det, på det den. var mere, end man lige forventede. Altså, ja, det kan man godt sige. De stod det, så langt tilbage, det forventede vi. Ja. Men jeg tænkte jo, at vi, får en, altså, at vi får et skud på mål i den her kamp, og det, det bliver kedeligt. Det var, det var mere det, jeg prøvede mm. i hen ad. Altså, ja. så, men du, nikker, du, du var ikke enig? Jamen, jeg er enig i den forstand, at, at der sker noget, men vi kan også bare sidde og kigge hinanden i øjnene og sige, okay, de få situationer, der var, dem kan vi huske, ja. fordi der ikke sker en andet. Øh, men, men jeg synes, som seer, var det okay. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og keder mig, fordi det er netop, som Mike også siger, at der, der, der var jo momenter, og, og man, man kunne godt se, at der kunne komme noget. Så på den måde sad man ikke og faldt i søvn om, at de bare begge to havde parkeret bussen, og de ikke prøvede noget. Men, men det var jo kedeligt. Men det eneste, der er også, og som også spiller en faktor igen, øh, som vi også har om mange gange, det er jo det her med, så har vi lige så set øh, kampen mellem England og Tyskland på Wembley ja. med masse tilskuere mm. og så kommer vi over til den her kamp, hvor der er lidt færre. Det, det giver bare noget andet. Det bliver sgu lidt mere... Ja, det føles ikke som EM. Nej, nej. Der, der, der sker et eller andet med... Jeg øh, synes, de sagde, der var 500 ukrainere, ikke? og man kunne faktisk høre dem, mm. men det er bare sådan i relation til... Ja, på Hampen Park, altså et, et, et flot stadion, hvor der bare... Ja. Føles tomt i går. Ja, det er ærgerligt. Ja. Hvis vi kigger på, da vi så går, vi snakkede forlængt spilletid i går, Mike også, og vi synes jo begge to, det er et interessant aspekt, fordi at der kommer bare noget andet, der kommer mere spænding. Men lige en kamp som i går, der kunne jeg godt have frygtet, da vi går ind i forlængt at det bare bliver 30 minutter, vi skal forlænge med. Der vi går ind til forlængt spilletid, Hvad tænk, hvordan har du det med det de to hold? Det blev det jo faktisk også, Præcis. Øh, at den blev bare forlænget. Altså man så bare den ene, efter den anden gik i stykker. Så det eneste, der åbnede den op, det var jo egentlig det røde kort, som, som var detaljen. Øhm, og hvad gjorde det? Hvad gjorde det? For den kommer efter 98 minutter. Ja, men det er så. det, der er sjovt. Det gjorde ikke meget. Altså, målet kommer jo på et fuldstændigt sindssygt indlæg. På én spiller i boksen, hvor at, altså, de, de satte jo ikke på det. Nej. Det er jo bare fordi, at han rammer og jeg synes også, det er dårligt dækker op. De ligger to forsvarsspillere ikke tæt på ham, og han er inden for, for mållinjen, Altså hvad hedder det inden for altså ved målet? Ja, ja. ja. Og, og der er ingen af dem, der er tæt på men, men nu, nu prøver vi at vente om at sige, også rent angrebsmæssigt, han ligger sig i blindsight, Nå, men så er det ikke rigtig godt mål, angrebsmæssigt. Målet, målet er fantastisk, men det er ikke angriberen, det er forsvaret, der kigger sig, og så altså, er det fuldstændig sindssygt indlæg, fordi den kommer højt, og ikke hvor, at, at den, ham, der står foran angriberen, forspilleren, kan hætte den væk. Altså det er jo fuldstændig sindssygt indlæg, men jeg forstår bare ikke, at den ham... Forspilleren bagved ikke er helt oppe, ligesom vi så tyskerne på Hurricane for eksempel. Ja. Men hvad skal man... Vil jeg vil gerne dykke ned i den her. Fordi jeg mener jo bare, at det er et klasseindlæg. Han ligger sig i blindsiden på den forreste forsvarsspiller. Men, men, det er et, men et, du, minut, du et minut før en knockout. Men, med en angriber i boksen. Han må jo ikke kunne ligge der alene. Så du mener, at ham, der ligger bag Storffbyg, yes. han skal presse op? Han skal helt op og... Altså, han skal, han skal kunne mærke ham bagfra, så... Mike, ja. hvad siger du, der... Jeg, jeg siger, det er godt engang at spille. Uh, Andreas, han synes, det er uh, dårligt for at spille. Jeg synes, det er begge dele, så. Nej, kom Nej, men nogle gange, så er timingen jo i sådan nogle indlæg, altså, så er det bare svært at, ja. at, at forsvare sig mod. Altså, lige det, han sætter i ryggen, så ligger den bare direkte på panden af ham ikke, og den dykker ned for en lille Lindeløff. Men, men samtidig også, det burde det ikke kunne lade sig gøre, man. Man har burde fået rygt kort, gør. man har spillet... Øh, 110... Nej, 119 minutter ikke? Altså, mm -hmm. øh, Arh, skal man ikke vide? koncentrationen? altså ja, måske en lang, lidt længere turnering ja. nu har også, ja. vi går ind i forlængt også en spiller, som ikke måske er lige så dygtig, der kommer ind som forårsesspiller. Ja. Øh, man ser allerede, at han er lidt nervøs på den der, der kommer dybere. han nærmest glider. Og angriberen, altså det er så mærkeligt, at angriberen også glider og ikke rigtig forventer det. Så, så det har jo også noget med det at gøre. Og der er jo også, der er mange, der tager sig til til muskler i går, mm -hmm. og man ser bare, enten at de, ja, det ligner først skader, men så er det kramper, og så videre. Ja, så, så, så det er jo sådan nogle ting, der spiller ind, at man klart, bliver fattet ud. Helt klart. Man er så drænet der, og det er ligesom øh, overgået, og det, og det er jo det, der er også er fedt, fordi det er jo det, nogle gange, hvor man trods alt kan se, at kvaliteten i en EM-slutrunde er stadig høj, fordi har du bare lige et splitsekund eller lige et, et enkelt moment, hvor du lige, snor, øh, lige sover lidt, eller lige ikke er til stede, ikke? Jamen, så, så går det altså galt. Og man kan måske også øh, diskutere lidt om, med Robin Jamen, Det er svært at vide, og svært at mm. høre, men hvorfor bliver der ikke kommunikeret, der ligger, vi har en angriber herinde i boksen, venner. Kom nu lige tæt på, og altså, han står stå der og kan se det hele. Så du nupper fedt spilleren, og lidt på begge, ja, kan ja. jeg høre. <laughs> Jan Andersson, han først ud efter 82 minutter i går, og nu snakker vi omkring, at, der er, der har været, at, at de var trætte, hvor, var det et tegn på, at øh, han egentlig havde kampen langt hen ad vejen der, hvor han ville have den? Eller er det fordi, at, øh, at, at når han kigger på sin bænk også, at, der bare ikke er, at han ikke tør skifte ud? En blanding. 100% en blanding. Altså havde han haft øh, slatern på bænken, som eksempel, så var han jo kommet ind. Øh, så, så det er helt sikkert en blanding. Jeg tror, han, han, han var afklaret med, at den ville gå i forlænget. Og det spiller en rolle. Øh, og så vil han gerne gemme den til, at netop, at der kunne kom lidt der, at han måske kunne have gjort et eller andet, øh, hvilket så bliver spoleret. Øhm, men, men det er en blanding også, når du ser de spillere. Der er jo ikke nogen, hvor man sidder og, og slikker Fælder sig om noget. munden, nej. nej. Hvis, vi, hvis vi skal prøve at fremhæve to-tre spillere fra hele kampen i går. Hvem, hvem har du så, Jamen, Så har jeg helt sikkert uh, Han er Det var din kampspiller, så det ja, kan vi jo lige tage med det samme. Ja, han er afgørende. Han, han spiller den her wingback som jeg godt kan lide at sige. Ja. Uh, samtidig så har han jo Altså han spiller jo City jo ikke, man kan se, at han er god med bolden, han er bevægelig, han er hård, han er hurtig. Øh, øh, han er aggressiv også i hans pres og i hans måde at spille på. Du ser det også, at, altså, der kommer noget energi ud af drengen også, da han scorer. Mm -hmm. altså, han løber jo fan og at blæse lungerne ud på sig selv jo altså, der... Han har en, faktisk en vild historie, den sagde jeg også på et tidspunkt i en anden udsendelse. At man skal lige prøve at google Sinjenko og så lige høre hans historie, hvordan han kommer til City. For det er faktisk en meget rørende fortælling. Men vi har set ham spille centralt på midtbanen for Ukraine, og i nogle af de andre kampe i gruppespillet, der ville han bare for meget. Mm. Altså, han ville gøre alt. Men i går, der har han jo sin plads, og han den perfekt. Ja. det er jo vel det, der gør, at Ukraine også spiller bedre. Ja, helt klart, han var en stor faktor. Og så har Sverige jo så, på den måde, så, altså, der har de jo Forsberg, som er deres drivkraft, ikke som er ham, som skaber energien offensivt, og som som har den her smittende energi, ikke? Han er hele tiden øh, på vej til et eller andet, han er hele tiden farlig, han er hele tiden involveret i ting, altså... Og det her, man kan se hans kropssprog. også, han prøver og prøver og prøver, og, og det er sådan nogle ting, der, der smitter af. De, de to er jo selvfølgelig klar fremme. Jeg synes også, Linde Løft gør det okay mm. egentlig, øh, bortset fra lige ved målet om selvom han bliver løbet i ryggen, og det er måske mere ham den anden, men... Øh, men jeg synes også, at han står frem egentlig, som en meget god leder for Sveriges hold, og jeg synes faktisk også, at han har vokset, både gennem hans United-tid, men også i, i de her svære kampe han, han er en dygtig, dygtig forsvarsgeneral, faktisk. Sinchenko Forsberg, har du andre, andre, som, som man kan fremhæve? Jeg synes faktisk, at øh, fordi du kan se, at han er ikke hurtig, men han prøver, og han prøver, og han, han, han tager i bolden, han tager frisparkende, øh, lidt det, man kan forvente altså, af sig rutineret en spiller. Jeg synes også at faktisk... Nu snakker vi om ham der fra Atalanta. Han Malinorski. startede ude. Ham tieren der var i starten af kampen for Ukraine, han gjorde det jo rigtig fint. Det var, var også ham der, laver, lige ja. præcis, ham, der laver sideskiftet der kommer over til, til den chance, som ender med målet. Mm. Øh, og finder rum og, og dækker store områder og vinder med bolden. Øh, så, så jeg synes, det er nogle spændende spillere, men, men det var, som Mike sagde, altså Luchenko og og Forsberg. Jeg synes ikke rigtigt, at der er andre fra Sverige, som gør det godt nok, altså for slutprodukter på. De mangler lige lidt for at lykkes, hvor Forsberg, jeg synes, han er spiller for mig. Jeg synes, han outshiner alle i afgørende situationer. Men selvfølgelig er det jo, ja, på den måde var det en fin kamp, at der trods alt var nogle, nogle gode spillere. Ikke? Nu skal jeg, hvis vi tager de ukrainske briller på, så skal de til, til Rom nu spil mod England. Nu har vi lige vendt England lige før og set, at øh, Ukraine måske var deres ønskemodstander. Det var i hvert fald det, du sagde, Andreas. Men Ukraine, nu får de England. I Rom, væk fra London. England har ikke spillet særlig godt, så for, men hvis du har ukrainske briller, hvordan, øh, hvordan tror du så, at de har det derovre? Ja, altså jeg tror, jamen, jeg, tror jeg tror, de er... Jeg... Vil man hellere have mødt Tyskland? Lad mig sige det på nej, mig. det vil nej, man ikke. Nej, tror jeg tror ikke. Jeg tror hellere, de vil have England. Øh, fordi at Som du selv siger Så har England ikke shinet og, og alt andet lige så Selvom de var lige bedre end øh, Tyskland i går Så føler jeg stadig at England De mangler lidt altså øh, Som hold og som også spiller for spiller Det bliver meget tungt Jeg kunne godt tænke mig at se nogle af de her spiller, Som du siger 10'eren i går øh, Og Malinowski øh, Selvfølgelig også Jamulenko Selvom han er en, en større fyr jeg, kan godt, jeg kunne godt tænke mig at se dem ligge og vende og dreje lidt ind mod mm. øh, de lidt større, fysiske øh, tunge midtbanespillere, som man kalder det på England. Så jeg kan godt forestille mig, at de kan få, at de kan få lavet noget ubalance i den her engelske øh, struktur. Hvis vi så tager, og tager den danske brille på, det gør vi jo altid, og den kommer vi også ind på øh, i optakten til, øh, hvad der skal ske, men Danmark i forhold til, Mike, du sagde jo også, inden vi, øh, vi lige kom på her i at øh, i forhold til at møde Tyskland eller England, man skal jo lige slå tjekket, det ved man så var det faktisk okay, at det var England, der gik videre, fordi du var bange for, at den, den tyske maskine, den ville være værre over for den danske. Er det også lidt derfor, du har, ty at, at Tyskland ville være en sværere modstander for Ukraine? Simpelthen det her med, at, at du forventede dig mere og har været skuffet over England? Langt spørgsmål, men... Ja, men det er rigtig opsummeret. Jeg havde forventet mig meget mere af Tyskland. Jeg var sikker på, at de ville vokse ind i turneringen, som de stort set altid gør. Øh, på nær. hvor øh, det sidste gang, eller i gang? Men... Øh men nu ser det ud som om, det er måske England alligevel lidt. Øh, som vokser jo mere og mere tid, der går Nu har de også fået, som I sagde, et rygstykke i Båindblik. Nu bliver det spændende, når de skal, når de skal ud, af, ud af deres komfortzone og, og ned til Rom. der. Hvad Så. tænker du, Andreas, i den, i den kamp? England sejr? Ja, det tænker det jeg. Det er jo ja, det Ja, det tænker jeg. Men det er bare, altså fodbold er sjov i den størrelse, at den måde England også går op og bryder på. Hvor at der er nogle væver spiller på Ukraines hold, hvor at... På Wembley kunne det være, at de ikke har fået frisparket. Mm. I Rom får de måske frisparket, som, som får dem ud af fatning. Uh, og det er det, der er så svært at sige. Uh, havde det været Wembley, når man, jeg tror også, de vinder i Rom, men, men der havde man været endnu mere sikker. Fordi der får du lige den der energi, du får lige den der kendelse en gang imellem, som, som, som skaber det for hjemmebanen. Uh, den har de ikke i Rom. Ja, det bliver også i de tre engelske indledende kampe, hvor de ikke havde så mange tilskuere. Der så de bare ikke ud på samme måde, synes jeg, som, som de gjorde, trods alt lidt bedre i går. Så jeg tror godt, de kan få det svært, når de skal til, til Rom, hvor ja, romerne bestemt ikke holder med, med England lige der. Men øh, det var de to kampe, vi fik kendt. Mike Jensen Andreas Gansgaard, tak fordi øh, I vil en times tid i mit selskab. Det blev lidt over en time og gør os klogere på kampen. Tak for det. Det var, så lidt. Det var så lidt. I morgen der er vi øh, tilbage her igen, hvor det er med Jan Christiansen og Mikkel Nør. Så øh, på gensyn, og så høres vi ved i morgen.